Un jam i mundur, andaj më ndihmo. Dhe ne i hapëm dyert e qiejllit me ujë të rrëmbyeshëm dhe i shpërthyen burimet e tokës e u takuan ujërat për një qëllim të paracaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një bark të ndërtuar prej darrashsh dhe gojdhsh, e cila lundronte nën sytan si shpërblim për atë Nuhun alayhiselam.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 E kemi bërë kuranin të leht për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a kanë do një që të marrë këshilë? Edhe fisit themud i përgënjështroj para lejmërimet tona. Ata themudasit të thanë. Val, atë ndjekim një njëri nga mesi ynë? Atëhere do të ishim vërtet në rrug të humbur dhe të shmendur. Val, vetëm ati mes nesh të i dërgohet shpalja? Jo.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 Pa dyshim, keqë bërësit janë të humbur në këte jetë dhe do të digjen në zjarë në jetën tjetër. Ditën e gjukimit, ata do të tërhiqen me fytyrat e tyre në zjarë e do të thuhet. Shion i zjarin e gjhenemit. Vërtet, ne që do gjë, e kemi kryuar me mas të paracaktuar. Ne urdhërojmë vetëm njëherë